Pista 18 Capitolul 12 Blestemele Ilingai Doctorul Maghier nu participă la înmormântare, deși primise o invitație cu chenar negru. Se mira și el pentru cel poftiseră când nu cunoștea pe nimeni din familie. Dar se dumirea auzind că nenumărați localnici primisele invitații de-astea înduliate, urmărindu-se probabil îngroșarea cortegiului pentru a crește importanța evenimentului în conștiința publică. Ceea ce îl interesa pe doctor era altceva. Cum a reacționat familia moșierului aflând de, de dispariția banilor? Luase vreo măsură? Anunțase autoritățile? Pornise recercetări? Întâmplător sub chirurgul, Gheorghiu cunoștea pe contabilul Gergel, mâna dreapta lui Șerban Voine, iar acesta îi destăinuise că moșierul a fost răjăfuit de 500.000 de lei. Magheru, auzind una ca asta, se mirat. De ce umbla la el cu atâția bani? N-au reclamat cazul autorităților? Subchirurgul ridicat din numeri, nu știa ce făcuse familia decedatului. Am să-l întreb pe Gergel. Oricum, Ilarie, mai se să-i comportase bine, arătând-o deplină indiferență în această chestiune. Peste câteva zile, tot subchirurgul i-a tras atenția în timp ce medicul se pregătea de plecare. Ați aflat noutatea cu Conumatei? Doctorul nu știa nimic. Ce noutate? N-ați citit ziarul azi? Nu încă. Scrie ceva despre el? Subchirurgul caută ziarul cu păicina, dar nu-l găsește. Spune omule din gură. Ci că moșierului nu i s-a tras marta din accident, ci a fost omorât ca să fie jefuit. Doctorul trebuie curentat parcă de o sursă electrică, dar are și sugrumă cu dexteritate emoția. Orice e posibil. Mai degrabă cred că ziarul exagerează sau chiar inventează. Spunând acestea, plecă repede. La cel din chioșc cumpără universul. Cum îl desfăcu, îi sări în ochi un titlul de pe pagina întâia, scris cu litere de șchiapă. Groaznica crimă de la Pietroasa. Apoi, sub titlul, Moșierul Matei Zăvidianu sugrumat și jefuit de o jumătate de milion după geocnirea trenurilor. Doctorul încremeni pe loc, buimac, nevrând să creadă ochilor ceea ce vedea. Jefuit, bine, dar ucis, de unde și până unde? Se întrebă și cum în clipa aceea trecea pe lângă o frizerie, își zări chipul în oglinda vitrinei. Se sperie. Era galben ca un cadavru. Nu răbdare să ajungă acasă, cu toate că stătea peste drum. Se rezemă de stâlpul unui felinar și deschizând din nou ziarul, ce tipe nerăsuflate. După ciognirea trenurilor de la Pietroasa, care a costat viața atâtor oameni, profitând de panica ce domnea printre călători, un asasin de cea mai abjectă speță a încercat să jefuiască pe moșierul zăvidean, care s-a aflat rănit într-un compartiment de clasa 1-a al trenului accelerat și în imposibilitate de a se deplasa cu mijlația proprii. Văzând că întâmpină rezistență din partea victimii, care probabil striga după ajutor, odiosul asasin l a zugrumat cu sălbatecie. În urma acestei isplăvi a dispărut însușindu-și suma de o jumătate de milion, precum și un inel de mare păreț sustras din degetul victimei. După informațiile ce deținem dintr-o sursă autorizată, moșierul Zăvideanu se ducea la Timișoara să perfecteze cumpărarea unui imobil, de aceea avea asupra sa o atât de importantă. Autopția făcută de medicul legist, în urma cererii cumnatului victimei Șerban Văine a stabilit cu precizie că decesul se datorește strangulării. Primul Procurorul al tribunalului din Caransebeș, domnul Alexandru Popovici, care anchetează împrejurările în care s-a comis abominabilă crimă, se află pe urma asasinului. Arestarea sa, după cum ne anunță corespondentul nostru local, e o chestiune de ore. Doctorul citi încă o dată reportajul, să uită lung la poza victimei întinsă pe două coloane. Aducea destul de vag cu Zăvideanu. Apoi își fixă privirea pe ultimele două rânduri care adrestau cu atâta siguranță iminența prinderii criminalului. Formidabil, gândi el. Asta depășește orice închipuiere. Îturi ziarul și traversând strada, intră în apartamentul său. Masta din sufragerie aștepta pregătită. Însă doctorul anunță că nu e foame. Are să mănânce mai târziu. Trecând dormitor, își scoase haina și se trânti pe divan. Așadar. L-am ucis Mai precis, l-am strangulat Asta e în afară de orice suspiciune S-a făcut autopsia care constată că decesul a fost provocat de un sindrom asfixic Cine putea să-l omare? Ah, oh, monștri din mine Numai ei au comis fără de lege. Se cutremură o negură deasă compactă coborând ființa doctorului Mi-e frică de mine strigă un glas fără sunete de undeva din străfunduri. Spaima care îl cuprindea cu brațe nevăzute cirea lumină. Dar unde să o afle dacă întunericul era în el, nu în afară? Aprinse o țigară. Trăgea fumul unul după altul, privind fix un punct în gol. O O aducerea minte bătul la porțile conștiinței. Ah! Presimțirea. Presimțirea aceea ciudată în ziua plecării la Lipova. Uite cum s-a împlinit, -mi tocmai. Mi se părea lipsită de sens. Cine, că ar fi putut să aducă ochi mare nevinovat la nuntă? Și totuși, cine mi-a trimis acea prevestire? Strivi țigara, aprinse alta, apoi alta. Nu. Nu intra în cap, nu putea să accepte în niciun fel de crimei. Adică, cum să ucide pe cineva fără să vrea și fără să știe? Se întâmplați oare până acum în istoria criminologiei ca un ucigaș să afle din ziare că a ridicat viața unui om? În ciudat parcă pe providență, pe soartă, pe toate puterile firii care îl îmbrăciseră în ghearele pierzării, strigă clocotind de revolte. Ce-i asta? Ce se petrece cu mine? Sunt prada unui halucinații sau am înnebunit? Îi sărit dinainte chipul moșierului cu ochii holbați, trăsăturile crispate, gura larg deschisă, pentru a striga ajutor, dar a rămas să mută. Figura asta pe care groaza pusese pe ceți hotărâte, o mai zărise parcă. Când? Unde? În orice caz era cunoscută, familiară. Nu veniți la masă, domnule doctor, că se răcește mâncarea. Lasă-mă, nu-mi e foame. Poți să strângi link-o. mâncare în oraș, ce fă curăți?" Ia că poftim. Slușnica-i cerea acum să Baviu viu, stai că, viu, să rezgândi medicul și ridicându-se de pe divan, trecând sufragerie. Rezgândirea nu era în fond decât pretextul unei schimbări de decor și a unei acțiuni pe porții reduse de care simțea o murită nevoie pentru o relaxare a obsesiei. Ce ai gătit astăzi, fată? Supă cu găluști, friptură de curcan Cu varză călită Pe altfel cum? Nu știu eu ce gusturi aveți Vă făcui și niște clătite Că de le-ar gusta majestatea sa M-ar pune șefa bucătăriei la palat Bravo, Ilingo. Supă, friptură, clătite Nu era foame Cum ar fi putut să-i fie într-o astfel de împrejurare Dar doctorul înfoleca mereu Blagoslăvind masa cu bucurie Negândindu-se decât la lucruri vesele Păietene cu zâmbetul, ca bune, în rândul cărora ar fi vrut să treacă și ziua de astăzi. Călinketul cuțitului, ori al furculiței în atingere cu porțelanul, îl transporta. Dar în atingere cu cristalul paharelor? Oh, ce muzică suavă de clavecin, care sugera atmosfera saloanelor din secolele trecute. Nu se mai sătura de sunetele atât de fine și străvezi venite dintr-o lume dusă. După ce servi ultimul fel, bucătărea s-a rămas locul câteva clipe Îi stătea o întrebare pe buze E adevărat, domnule doctor, ce se vorbește în oraș? Că pe boierul Zăvideanu lămără niște hoți păcătoși ca să-i fure banii? Magherul rămas înăuc, parcă i-ar fi turnat castronul cu supă în cap Nu știu, nu mă privesc asemenea lucruri Răspunse el Ilinca simți că doctorul nu e dispusei de a lămuriri și plecă vărțându-și anonim supărare. Arde ar focul și părjolul de criminal. Îl s-ar mâinile și picioarele de ticăloș cu chip de om. Înghiți iar pământul ca să nu mai facă și alte rele. Blestemele slușnicii se preschimbară în săbii care, năpustitorbește asupra ei, voiau să sfârtece în bucăți. Doctorul fugi îngrozit din sufragerie ca dintr-o cameră de tortură.